Розділ сьомий Марвін зайняв позицію на початку коридора, який бів до протилежної вежі. Поправді, не можна сказати, що він був особливо малий робот. Його лискучий сталевий корпус відблискував у наповнених пилом сонячних променях і здригався у такт будинкові. Бомбардування тривало. Втім, він справді видався нікчемно маленьким у порівнянні з гігантським чорним танком, який підкотив до нього і зупинився. Танк обмацав його щупом, щоб Щуп зник. Марвін стояв непорушно. Геть з дороги малеча. загарчав танк. Мені шкода, озвався Марвін, але мене тут залишили, щоб я зупинив тебе. Танк простягнув щуп для повторної перевірки. Потім втягнув його. «Тебе? Щоб заступити мені дорогу?» заревів танк. «Тільки спробуй!» «Ну, я справді вимушений», – спокійно відповів Марвін. «А яка в тебе зброя?» – знову проривів танк, не повіривши почутому. «Вгадай», – відповів Марвін. Зривіли двигуни, перемкнулися передачі. У його мікромісках безпорадно і розгублено засмикалися мініатюрні електронні реле. «Вгадати!» – перепитав танк. Зафот і чоловік, імені якого він досі не знав, промчали одним коридором, а потім ще одним, у протилежний бік, і тепер швидко простували третім. Будинок продовжував здригатися та хитатися, і Зафотові стало дивно. Якщо вони мали намір підірвати будинок, то чому зволікають? Вони ледве добралися до одних з безлічі абсолютно однакових дверей і... Натиснули вдвох. Зовсім несподівано ті відчинилися навстіж, і вони обидва повалилися до середини. Уся метушня, подумав зафот, усі ці турботи, а усі ці нездійснені мрії про чудовий відпочинок на пляжі. Для чого воно? Нічим не прикрашений кабінет з одним стільцем, одним столом і однією брудною попільничкою. На столі, крім кружляючої у сонячних променях пилюки і однієї екстравагантного дизайну скріпки, нічого не було. Е, «Де ж Зарнівуб?» – запитав завод, відчуваючи, що ця від початку майже незрозуміла пригода поступово втрачає для нього будь-який сенс. «Він у міжгалактичному круїзі», – відповів незнайомець. Зафот приглянувся до нього уважніше. «Скидається на чесного хлопця», – подумав він, правда, за почуттям гумору у нього, напевно, не густо. Мабуть, добрячу частину свого життя він тільки те й робив, що бігав коридорами, ламав двері і промовляв таємничі фрази у порожніх кабінетах. «Дозвольте відрекомендуватися», – сказав незнайомець. «Мене звати...» «Руста, а це мій рушник». Е, «Здоров був, Руста», – сказав Зафот. Е, «Привіт рушникові», – додав він, коли Руста простягнув йому добряче замацаного старого рушника у кольорову квіточку. Не здогадуючись, що з ним робити, він потиснув один його кінець. У цей час повз вікно з гуркотом пролетів один із величезних, равликоподібних, зелених, з металевим полиском, космічних кораблів. «Ну ж, бо», – підбадьорював Марвін величезну бойову машину, – «тобі ніколи не відгадати е е е е аж вібруючи від незвичного напруження. «Лазерні промені!» Марвін понуро похитав головою. «Ні!» – низьким утробним голосом буркнула машина. «Надто очевидно! Антиматерія!» Ще раз спробувала вона. «Занадто очевидно!» – зауважив Марвін. «Так-так-так-так-так...» Пробурмотіла дещо розгублена машина. А, «А як щодо електронного тарана?» «Це було новиною для Марвіна». «А що це таке?» – запитав він. «А ось що?» – захоплено відповіла машина. З її корпусу з'явився загострений відросток і спалахнув смертельним променем світла. Стіна позаду Марвіна з згрюкотом впала і після неї залишилася купка пилу. За хвилю всілися і рештки курєви. «Ні», – відповів Марвін, – «такого в мене немає». «Але ж гарна штукенція, хіба ні?» «Дуже гарна», – погодився Марвін. «А, знаю», – ще трохи подумавши, сказала бойова машина з зоряної системи жаби. «У тебе, напевно, один з цих нових випромінювачів – ксанктик, Ресатрухтрон та стабілізований Зенон!» «Вони чудові, правда?» – сказав Марвін. «Так от яка у тебе зброя!» – захоплено сказала машина з ноткою остраху у голосі. «Ні!» – відповів Марвін. о – сказала розчарована машина. «То це, напевно, ти робиш невірні припущення», – перебив Марвін. «Ти забуваєш взяти до уваги певне, абсолютно фундаментальне явище у стосунках між людьми і роботами «Е-е-е, я знаю», – сказала бойова машина. «Це часом не...» І знову поринула у роздуми. «Подумай краще». Наполягав Марвін, вони залишили мене звичайнісінького робота слугу, щоб зупинити тебе, гігантську універсальну бойову машину, поки вони рятуватимуться втечею. Як ти гадаєш, що вони могли мені залишити? <кліпсування> простогнала спантеличина машина. «Я гадаю, щось особливо руйнівне, нехай йому біс!» «Він думає», – сказав Марвін. «Ще б пак, він думає, то може сказати тобі все-таки, що вони дали мені для самозахисту?» «Гаразд, скажи», – насторожено сказала бойова машина. «Нічого», – сказав Марвін. Настала зловісна пауза. «Нічого!» – ревнула бойова машина. «Зовсім нічого!» – пригнічено, поскаржився Марвін. «Хоча б тобі якусь електронну виделку чи що?» Машина захиталася розлючено. «Оце тобі маєш!» – заревіла вона. «Зовсім нічого, так?» «У них у голові що, вітер гуляє?» «Ти тільки поглянь на мене», – сказав Марвін приглушеним голосом. «У мене ж весь лівий бік унімів через жахливий біль у діодах». «Тобі, напевно, не солодко, ж? «Ага», – з жалем, – підтвердив Марвін. «Від цього мене аж тіпає!» – обурилася машина. «Я їм зараз усе потрощу!» Знову з'явився електронний таран і спалахнув ще одною яскравою блискавкою, яка перетворила на пилюку найближчу до машини стіну. «Ти ж розумієш, як я себе почуваю!» – сумно промовив Марвін. «Отак накивали п'ятами і залишили тебе на призволяще!» – прогреміла машина. «Так...» Відповів Марвін, «Я гадаю, їм варто зруйнувати і стелю», – лютився робот-танк. Перехід між вежами залишився без стелі. Це вражає пробурмотів Марвін. «Ти ще не бачив, що я можу!» – розходилася машина. «Мені за іграшки знищити і долівку! Без проблем!» Долівки теж не стало. Хай йому чорт! Тільки їй встигла проривти машина, падаючи з висоти шістнадцятого поверху, і, гримнувшись на землю, розлетілася на дрібні кавалки. До чого ж тупа машина аж нудить, сказав Марвін, і поплентався геть.